24. Síra hegyoldalban. Téba hegyei között, napjainkban. Mire bárki is felocsudott volna, a szikla melletti szabad tér megtelt egyeruhás fegyveresekkel. Dobják el a fegyvereiket és adják meg magukat, mondta előlépve közülük vezetőjük egy tiszt, századosi egyeruhában. Egy darabig csend volt, majd Klára Polascsik felkiáltott. Nem megyek egyiptomi börtönbe! Azzal felemelte fegyverét, és a tisztre fogta, de abban a pillanatban egy sorozat leterítette. Lídia Omelková megadóan nyújtotta a kezét a bilincsbe. Az események nagyon gyorsan zajlottak le, és a két fogói csak azt vette észre, hogy egy katona levágja kezükről a kötelet. Mire megköszönték és felnéztek, Omar állt előttük. Régen nem örültem ennyire senkinek, Omar barátom. Lépett hozzá Herizon és megölelte. Hogy jutottál a nyomunkra, és egyáltalán mit keresel itt? Az Egyiptomi Nemzeti Műemlékvédelmi Felügyelőség egyik vezető tisztviselője vagyok, mondta némi büszkeséggel a hangjában a núbiai. Az első időben magatokra vontátok a hatóságok gyanúját, ezért engem bíztak meg, hogy kísérjem figyelemmel a tevékenységeteket. Ebben szerencsésen a kezünkre járt régi ismerettségünk Szuzannal. Szinte azonnal mindent őszintén elmondtatok nekem, különösen te, és noha az utóbbi időben nem avattatok be terveitekbe, már tudtam, hogy nem vagytok kapcsolatban a szervezet műkincs bűnözéssel, csak valahogy belesodróttatok a talált, illetve megvásárolt Skarabeusz nyakék révén. Sajnálom, hogy mostanában nem bíztunk benned, magyarázkodott zavartan az író. De valaki feltörte a számítógépemet, és azt hittük, csak te lehettél, mert csak te ismerted a kódot. Tévettünk. bocsánatot kérek. <gül> nem tévedtetek, mosolygott Omar Rashid. A számítógépedet én törtem fel, mert le kellett másolnom a talált szöveget, és elküldeni a műemlékvédelmi hivatalba. Akkor tehát mégsem volt a gyanunk alaptalan? kapcsolódott a beszélgetésbe a lány, aki nehezen akarta elismerni tévedését. Megmondom őszintén, magam azért gyanakodtam rád, mert többször láttalak azzal a gyanús egyiptomival, azzal a Mustafával. <tosz> akkor engedd meg, hogy bemutassak neked valakit nevetett hangosan Omar és intett a tisztnek, aki a fegyvereseket vezette. Az mosolyogva odajött hozzájuk. Kedves Susan, mondta szertartásosan Omár, engedd meg, hogy bemutassam az egyiptomi titkos szolgálat egyik magasrangú tisztjét, Mustafa Kebir századost. Susan és az író csak ekkor ismerték meg az egyenruhás tisztben társukat, a titokzatos Mustafa Saidot. Aki sohasem vett részt semmiben, mindig kifejezéstelen arccal járkált közöttük, és sohasem mosolygott. Most, mintha megváltozott volna, arcán barátságos mosolyült, és még Szuzannak is el kellett magában ismernie, hogy kedves, kellemes, kifejezetten rokonszenves emberben nyomását kelti. Örülök, hogy újra találkozunk, mondta Mustafa. És még jobban örülök, hogy épségben megúzták. Mi ugyan igyekeztünk vigyázni magukra, de a maguk omár iránti bizalmatlansága megnehezítette a dolgunkat. Tudtuk, hogy Viginer professzorral együtt indulnak, de nem tudtuk mikor. Így csak annyit tehettünk. Az útvonalban sem voltunk biztosak, csak azokat a helyeket biztosítottuk, amelyeket Szenenmut megnevezett, azaz az Elkorn csúcs, a tevepúpja és az oroszlán feje környékét. Az Elkorn csúcsnál már beavatkozhattak volna, mondta Harrison enyhe szemrehányással a hangjában. Igaza van, ismerte be a százados. De az ottani embereinket meglepte az amerikaiak támadása, és várták a parancsaimat. Mire kellő információ birtokában döntöttem volna, maguk már Viginer professzor fogjai lettek, ami őszintén szólva minket is meglepett. De elnézést! nekem még dolgom van. Nem is mondtátok, kérdezte Omar, miután Musztafa százados elment, sikerült megtalálni Szenenmuth további utasításait? Bár biztos vagyok benne, hogy sikerült, különben nem indultatok volna útnak. Sikerült, mondta Szuzan, de még nem olvastuk el. A professzor azonnal magához vette. Közben kétszer is elvették ugyan tőle, de mindig visszavette. Szerintem most is a zsebében van. Akkor megyek és elveszem tőle, határozott Omár. Azután ketten csak el tudjuk olvasni. Be kell ismernem, mondta a lány, amikor Omár elment, hogy ez a Musztafa said vagy hogy hívják, igazárokon szenves fickó, nem olyan, mint gondoltuk. <gül> Még szerencse, nevetett Herizon, hogy csak gyanúsnak nevezted az előbb, és nem tettet hozzá, hogy rossz arcú, ahogy máskor szoktad. De milyen bánatosan jön vissza, már? Miért vagy ilyen rossz kedvű? Fordult az érkezőhöz. Nincs meg a lemez? Megvan, mondta a núbiai leverten. Inkább elveszett volna, akkor még volna remény, hogy megtaláljuk. Nem értem, csodálkozott Susan. Akkor hol van? Itt mutatta dühösen omár és átnyújtotta a lánynak a kezében lévő lemeszt. Susan kezébe vette az aranylemeszt, illetve annak maradványát, egy össze-vissza görbült, puha fémdarabot, amin öt nagyjuk jelezte, hogy a Kalacsnyikovnak, amelyel keresztül lőtték a Viginer professzor belső zsebében tartott aranylemeszt, kicsi volt a szórása. A lemezen lévő írásnak még a maradványa is eltorzultak semmi olvasható szöveg nem volt rajta. Hát ennyi volt, mondta leverten Susan is. múlt üzenetét csak a professzor olvasta el, senki más, és ahogy látom, a laptopja is összetört. Akkor lemondhatunk a sír helyének kereséséről, mondta szomorúan a núbiai. Sokat segített a már megfejtett szöveg, de ha csak ennyit tudunk, Évekig is eltarthat, amíg ezen a domboldalon megtalálják Szenenmú sírját. És akik megtalálják, már nem mi leszünk. Ostobaság volt, hogy nem kértem el tőle a lemezt, hogy legalább megnézzem, de nem akarta kiadni a kezéből, panaszkodott a lány. Rögtön magához vette, mi a kezünkbe se vettük. Dehogy nem, derült fel herizon arca. Van itt egy laptop? fordult Omárhoz. – Van, de miért? – csillant fel már szeme. – Csak nem képezted le a lemezt. Magát a lemezt nem, mondta diadalmasan az író. De lefényképeztem többször is Szuzant kezében a lemezzel. A lemezen lévő írás, ha talán nem is teljesen, de nagy részt valószínűleg látható lesz a képeken. Nem telt bele fél óra, Omar és Susan már dolgozott a septében előkerített laptopon. Nem volt könnyű dolguk, mert a lemezek fényképét ki kellett emelni az öt fényképből, amelyet az író Susanról és a professzorról készített, és kinagyítani. Ezek után az egyes fényképeket külön-külön kellett elemezni, mivel a lányújjai a diadalmasan magasba emelt lemezeknek, hol az egyik, hol a másik részét takarták el. Az öt kép közül kettő fordítva, mint utólag rájöttek, fejjel lefelé mutatta a szöveget. Egyik képen pedig a lány az aranylemez hátoldalát mutatta a fényképezőgép felé. Az első képről a következő szöveget sikerült kiolvasni. Ha, hm, hm, hm, az oroszlán fejét, hm-hm-hm, balra és menj lépést, hm, hm, hm amíg a hm, hm, hm a várost. Ott, hm mm hm -mm, látsz, m mm -mm, görgesd el, és megnyílik a sír, ahová elfogsz temetni. Ne felejtkezzél meg, hm mm -mm, amit csak a m mm -mm, ismer. Azért írtam két lemezre, hogy ellenségeim ne találhassák meg síromat, hm mm hm -mm, fogtok ahol elfogtok temetni. Köszönöm neked, hűséges, hm mm -mm, hogy... Hmm -mm -mm -mm. átlépni, osíris, Mmm -mm -mm. határát. A második képen Susan fordítva tartotta a lemezt, itt csak a következő újabb szavakat sikerült lefordítani. Megtaláltad, fordulj, sziklák, a szakadék szélén, a harmadikat, Totán kuré. Ugyanaz volt a harmadik lemezzel is. Itt a következő szavakkal egészült ki az eddigi szöveg. Eltakarják tőled egy szögletes sziklát, írnokom. Végül is a negyedik lemezen levő szöveg látszott a legteljesebbnek. A négy fényképen látható lemezekről végül a következő szöveget sikerült leolvasni, illetve összeállítani. Ha megtaláltad az oroszlán fejét, fordulj balra, és menj 600 lépést, mm -hmm, amíg a sziklák eltakarják tőled a várost. Ott közvetlenül a szakadék szélén látsz egy szögletes sziklát. Görgesd el, és megnyílik a sír, ahová el fogsz temetni. Ne felejtkezzél meg a három, mm -hmm, amiről csak mm -hmm, hapuszenebb tud. Azért írtam két lemezre, hogy ellenségeim ne találhassák meg síromat, a hmm, ahol elfogtok temetni. Köszönöm neked, hűséges írnokom, Totankuré, hogy segítettél átlépnem Ozirisz birodalmának határát. A szöveg így már csak nem teljes volt, de még egy-két szó hiányzott, pedig nem is elhanyagolható szavak. Például, hogy a 600 lépést merre kell megtenni, vagy mi az, amit csak Hapuseneb ismer. A Hapuseneb név melletti üres hely nem okozott gondot, mert Omár emlékezett rá, hogy Hapuseneb, Hatschepsut királynő idején, Téba főpapja volt. A hiányzó szó tehát nyilván a főpap. Ismét Herizonnak jutott eszébe, hogy nézzék meg a fényképet, amelyiken az aranylemez háta látható és a kísérlet valóban sikeres volt, mert noha a lemez vastag volt, a is néhány helyen a puha arany hátlapján is átütött, és a két szakértőnek némi képzelőerő segítségével a három hiányzó helyet sikerült kitölteni. Kiderült, amit történelmi ismereteik alapján feltételeztek, hogy ide Szenenmut harmadik sírját építette, titokban, amíg nem lett kegyvesztett és sikerült kiolvasni a lemez hátuljáról, hogy a 600 lépést sem fel, sem le, azaz vízszintesen kell megtenni. Így a végleges utasítás így hangzott. Ha megtaláltad az oroszlám fejét, fordulj balra, és menj 600 lépést egyenesen, se fel, se le, amíg a sziklák eltakarják tőled a várost. Ott közvetlenül a szakadék szélén látsz egy szögletes sziklát. Görgesd el, és megnyílik a sír, ahová elfogsz temetni. Ne felejtkezzél meg a három, mm -mm, amiről csak a főpap, hapuszenep tud. Azért írtam két lemezre, hogy ellenségeim ne találhassák meg síromat, a harmadikat, ahol elfogtok temetni. Köszönöm neked, hűséges írnokom, Totankuré, hogy segítettél átlépnem Ozirisz birodalmának határát. Már csak azt kellett volna megtudni, mi az, amiről csak a főpap tud. Ettől azonban el lehetett kezdeni Szenenmut sírjának keresését. Omar összeállított egy kis csapatot, amelyhez rajta Harrisonon és Suzanon kívül Mustafa Said, azaz Mustafa Kebir százados és az általa kiválasztott tíz katona is csatlakozott, és elindultak a Szenenmut leírása szerinti úton. Az oroszlán fejű sziklához való lejutás nem ment könnyen. A lejtő meredek volt tele kiálló sziklákkal. Harrison és Susan nemigen volt hozzászokva a lejtőn való lemászáshoz. Ez különösen az előbbinek volt kellemetlen, mert a katonák igencsak igyekeztek segíteni a szószoros értelmében felkarolni Suzant. nyilván azért, mert ő volt a csapat egyetlen női tagja, ő vele viszont senki sem törődött. Egyszer csak nem pórul járt, mert elbotlott egy kőben, is nagyot esett. Szerencsére nem tíz lépéssel lejjebb történt, mert akkor lezuhant volna a meredek hegyoldalon. Így megúszta a nadrágja kiszakadásával, és egy csúnya zúzódással a térdén. Végre mindannyian lejutottak az oroszlán fejhez hasonló sziklához. Itt érte őket a következő kellemetlen meglepetés. Szenenmuth nem hiába hangsúlyozta ki, hogy sem fel, sem lefelé ne menjenek. A szikla mellett felfelé egy másik ösvény is vezetett, lefelé pedig kényelmes, széles út vitt a völgybe. A két út között egyenesen, vízszintes irányban, éles sziklákon keresztül lehetett csak tovább jutni. A csapat nagy ügyjel, bajjal átjutott az akadályokon, és egy elég széles szikla találták magukat. A párkány alatt meredeken lejtett a hegyoldal. Bár a szikla való átjutás nehézkessétette. egyik azzal megbízott katona megpróbálta a lépéseket gondosan számolni. A hatszázat már jó túl túlhaladta, amikor a járható szikla párkány végéhez értek. Mély szakadék az útjukat, előtte a szikla párkány térré szélesedett, és a magasan föléjük tornyosuló hegylábánál egy helyen, Hatalmas, csak nem szabályos hadszögletű szikla támaszkodott a hegy oldalához. – Ez lesz az! – kiáltott diadalmasan Omár. – Taszítsátok el onnan! A katonák nekifeszítették csákányaikat és vasrudaikat a szikla oldalának, de sehogy sem akart megmozdulni. – Ne erről az oldalról feszítsétek, hanem a szakadék felől! – szólalt meg hirtelen Harrison – aki sebes térde miatt nem vett részt a munkában, hanem távolabb állt és így jobban át tudta tekinteni a terepet. Omár bólintott és átirányította a katonákat a szakadék felőli oldalra. És valóban, a hatalmas szikla egyszerre csak megmozdult. Oldalt billent, majd nagy robajjal belezuhant a szakadékba. És feltárult előttük egy sziklaüreg bejárata. Szenen mutnak, Hatshepsut királynő építészének, bizalmasának és szeretőjének sírja.